38. Акуляча столиця світу Сан-Лоренцо мав 50 миль завдовжки та 20 завширшки. Так було сказано в додатку до Нью-Йоркської Санді Таймс. Населення 4050 душ. Усі пристрасно віддані ідеалам вільного суспільства. Найвища точка острова – гора Маккейб. Мала 11 тисяч футів над рівнем моря. Столиця – Болівар. Надзвичайно сучасне місто розташоване при гавані, де можна розмістити весь флот Сполучених Штатів. Головні предмети експорту – цукор, кава, банани, індиго та ремісницькі вироби. А спортсмени-рибалки визнають, що Сан-Лоренцо є безперечно столицею акул. Я не міг збагнути, як Франклін Гонікер, не закінчивши навіть середньої освіти, здобув собі таку посаду. Часткову відповідь я знайшов у нарисі про Сан-Лоренцо, під яким стояв підпис папи Монсану. Папа писав, що Френк був архітектором генерального плану сан лоренцо до якого входили нові дороги, електрифікація сільської місцевості, фабрики з переробки відходів, готелі, лікарні, поліклініки, залізниця, а це робочі місця. Хоча нарис був коротким та помітно відредагованим, папа п'ять разів назвав Френка справжнім сином кров від крові доктора Фелікса Гонікера. Від цього вислову аж пащило канібалізмом. Папа, вочевидь, відчув, що Френк – це шматочок магічного м'яса, з якого був створений його старий батько.